صحبك رب الفاتحة أم الله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونهدون بها الحمد Innal hamdalillah nahmaluhu wa anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala ashhadu an la ilaha la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa sallamta ala wa ala ali ibrahima fil 'alamina majid rabbi ishrhli sadri wa amri wa hlul datang melisan ya qaul subhanaka laa 'ilmana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahi al 'aliyyil 'azhim alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu yang telah temukan kita pada malam ini di mana kita dapat sambung pengajian kita di dalam bab tajwid dan juga bab uh, nahwu dan juga kepada teman-teman kita yang tidak dapat hadir okay, uh, kita mohon kita, uh, kita doalah kepada Allah SWT agar Allah SWT akan memudahkan urusan mereka dunia dan akhirat insya-Allah dan just for the record eh, kalau tak datang eh, tak ada eh, tujuan MC eh Itu <laughs> uh, cuma tulis reason aja. Uh, Faizal <laughs> MC dia bahasa sikit <laughs> Okay, jadi uh, Anif tak apa, dipayang lambat tak apa Star selalu dipayang lambat Baiklah, <laughs> okay. okay, right, insyaAllah uh, Let's do a quick revision first Before we begin our uh, new topic today Last week, uh, what hukum did we cover? Mat Tormi'i Ataupun Mat Ausli Faizal, apakah Mat Tormi'i? Banyak? tiga, maksudnya ada tiga. Give me the first one. Ali, for... No, when what meets what? Eh, uh, fatha bertemu. Apa bila Fathah bertemu dengan Ali? Kita baca berapa harga? Dua harga. Tadi masa Bila kasroh, bila baris kasroh harga kata bertemu dengan yeah. huruf. Ya, apa pak? Terma? Kon, dua, dua. Yeah, terma uh, yeah. uh, yeah? dengan. Baris toma betul bunga huruf. Waktu baca dua huruk itu adalah hat. Tolong banyak insya Allah. Dan next hukum yang kita belajar adalah apa? Masih ni? Itu kan bilguna musnad Ingat ada ada correction saya semakkan. Itu kan bilguna musnad dadah. Aishah, itu kan bilguna apa? Apabila nun sabdu ataupun mim sabdu. Asal bapa huruk kita baca atau pun 2 1 apakah itu idgham bil gunnah musyaddadah idgham hadi itu apa bah? Ya idgham. Ain masukkan b okay. b dengan gunnah dengung. Dengung kat mana Selalu Dekat hidung. Dan musyaddadah kerana ada ada satu. Okay, Alhamdulillah kita akan continue dengan hukum uh, yang The next one pada hari ini. Start tanam kaya pot Okay, kaya pot Tak boleh Okay Okay Kita akan belajar start hukum nun mati dengan tanwin Kalau ada nun, sukun ataupun tanwin Okay Whenever you see a nun sukun, nampak? Whenever we see nun sukur atau tanwin sukur tu matilah. Okay whenever we see nun sukur atau tanwin jadi uh, bi fathatain atau dhammahtain Atau kasratain there will be a hukum after that. There will be a hukum after that. What is the name of hukum it depends on what they meet after that. Okay what they meet what huruf they meet after that. So, for bab nun sabdu, eh sukun dengan tanwin Ada a few hukum that we will learn Okay? Just today's aa, yang punya nombok kan? Okay, today's First one, we, we will learn this hukum Izzahar Okay? Again, saya tulis nombok ni Buat Arab, saya tulis nanti akan teruskan Izzahar Okay? Lepas Izzahar, ada hukum Izzahar itu kan, Yang kita kawan bila guna is Adada is mandai this, this branch. All right? And ada hukum iklub iklub dan okay. ada one more hukum we have been reading it all the uh, correctly on the while now we just need to know which one comes under which branch That's all okay okay izhar izhab iklab idfak idfak yang paling ada banyak huruf ikfak ada paling banyak huruf so we, we one yang the, the rest is okay so today insyaallah we Izzahar right? today we will deal with Izzahar Izzahar ada a few type of Izzahar But today, we are dealing with A specific type of hukum Called Izzahar Halki Izzahar Halki Okay Izzahar Halki Apakah itu Izzahar Halki? Okay, first What is the meaning of Izhar? Izhar, if we want to translate uh, it in, uh, in simple terms for us to understand, it is just Terang Dan Nyata Terang dan Nyata Which means there wouldn't be any Idram inside Izhar And there wouldn't be any Gunna inside of Izhar So when we see an uh, example of Izhar, we will read it um, Terang and Nyata, here Okay, wait first, what is Halki? We call it Izhar Halki or we categorize it because Izhar is Hashafari or Halki Why Izhar Halki? Because Halki is actually a, a makhraj, uh, one of the makhrajatul huruf What is makhrajatul huruf? Is where the uh, letter is when you pronounce the letter Or where it is from your mouth okay. So for Halki, there is six huruf Halki okay, Alright, let me show you eh uh, I will try to attempt to draw uh, the human anatomy. Alright, okay. This is a uh, this is our face. Okay, this this is our head. Healthy is I'm talking about this part. Our throat area. Our throat area. Further back. If you know, okay. If you notice, there's a lot of places where think, uh, the letters get come out from my mouth. For example, if I say the word fa fa, it is at my lips, right? Lips. But if I say the word ah, it's not at my lips, right? It's actually at my throat. But which part of the throat? Then we can divide the throat into three parts, right? Three parts. Yeah. The bottom part, yeah. the above part, and I'm at the highest part. Yeah. Okay. For the highest part. Is is hard uh, ah. to Remember when we pronounce the word 'kh' 'kh' ada macam ni kaha, kan? You notice it's very high up. 'kh' so it's at the back of our throat, but it's very high up. So ini ada huruf 'kh' and also huruf. Bisa huruf, bisa huruf. You think it is 'gh' 'gh' apa? Dua-dua bila aku pronounce ada macam ni, ada kah, skip, alright? So 'kh' dengan 'gh'. Okay, nak cubit apa, bos? sedikit but it is still it is still at throat I say at back our huruf haq dengan siapa belayah try to guess and which ain betul ain ok haq ataupun ain So, this two is at our Halti but it is not as high as Khah dengan Khren Okay? And lastly, turun bawah sikit lagi, last dekat dada kita or not at our dada but around this area, the lower part Okay, ada dua huruf Satu is huruf Ha Ha simbol ataupun Ha, ha Bulat Okay? And huruf Hamzah Ataupun Atau Alif Hamzah dengan Alif Just put together for now right? So we will say this is One uh, Just one Hamzah Alif Together Okay A ah. Ha Kalau saya naikkan sikit Ha ah. Ha Naikkan sikit Naikkan lagi Kho Kho Nampak? So all these are Halki Proof Halki Makhrash daripada Halki Dan <laughs> Kita jumpa Rune mati dengan Tanwin Kita berkata-kata Iza Halki kenapa diizharkan okey sebab saya difo buku kerana kitab kata dua huruf nun saddu eh, nun, nun sukun dengan tanwin dengan huruf-huruf Halki jauh uh, dia adalah huruf mutaba'in dan dia jauh sekali kerana nun tanwin hmm, hmm sini kan Halki di Terut. So, it's very far. The distance is one of the furthest already. So, which means, that's why kita tak boleh masukkan. There's no idram. There's no bundang. It is separated. Ya? Okay? Yeah? So, okay, let's see. Uh, Kak page 9 of our kitab tajwid. Saya beri dia, ya. bungkus dia, boleh dia. How do we read this? Uh, Faisal? How do we read this? It's actually in your page 9 of your tajuk, the first one, atas kali Rosu <tik> <ada kita>, eh? <tik> Lu <tik> A Min Sekarang kita Lu A Min Lu Lu A Min <tik> Okay, minute So, when we read this, we read Rosu Lu uh, uh, Tak boleh baca, kalau guna eh, kita kan keterangan nyata kan? Kalau ada pun lah, Rasulun Amin Boleh? Tak boleh Kerana, Kenapa tak boleh? Kerana hukum dia adalah Izhar Halki Dan awak ask you First awak ask you. Rasulun Amin Tanwin uh, Apakah hukum di sini? Your answer would be Izhar Halki Then awak ask you. Why Izhar Halki? Your answer would be Kerana Tanwin Ataupun kerana Domatan bertemu dengan Hamzah Atau bertemu dengan ayah. Senang Senang kan? Ok biasa okay, saya tak tulis Kita baca bawah pulak Yang second line Alimun halim Alimun halim Ok Jangan <tuk> Alimun <tangan> halim Salah Kerana Isara, okay. Kerana nyata Kalimatin <tuk tangan> khabisa Kalimatin khabisa Kalimatin khabisa sami'un alim sami'un alim rabb 'afuwun ghafur rabb 'afuwun ghafur qaumin had qaumin had okay boleh so kita notice ada enam huruf hamzah ha kha ain guin Okay, so this 6 huruf Whenever we see mati Ataupun Tanwin Bertemun dengan ni, ni 6 huruf Izahar Halki Dibaca terang dan jatuh Ada questions? Any questions Okay But ulama mengatakan When we read Izahar Halki We need to take note of some things Alright Maybe you want to take note of this Number 1 Number 1 When we read Izahar Halki We must be uh, uh, Dengan lu baru tulis uh, Don't copy down whatever I say Because, uh, Word by word uh, Listen to what I say first Have the idea that you write down your own words okay? When you see Izhar Halki Don't, sampai you nak terang dan nyatakan dia Then you baca sebagai ada sabta Macam ada pause, contohnya Rasulun Amin Nampak? It's dan nyata correct Tapi kita tak Kita tak sempurnakan sifat Nun mati itu Ataupun tanwin Yang ada guna Secara sifat huruf dia sendiri Rasulun Amin so, ada pos itu salah Walaupun terang dan nyata Okay? Clear? Okay that's number one Number two Nun mati dah mati. Jangan hidupkan balik. Rasuluna, Rasuluna amin. Nampak? Rasuluna amin. Nah terkeluar. Padahal bukan mati. Rasuluna amin. Salah. Dan ketiga Lembutkan sifat guna yang ada pada imun mati Rasulun Amin Nampak macam sikit je Rasulun Amin Yang betul Yang salah Rasulun Amin Terlebih sifat gunanya. je Right so three things Number 1 apa number 1 tadi Oops. Jangan ada sabta Number 2 Jangan hidupkan balik, nun mati. Yang ketiga, lembutkan. Okay, sifat guna pada unumatik. Okay terus. Hah? Terus terawih. Ingat si minyak. Which one? First one, first, uh, first one jangan ada saktaw, opus. Rasulun Amin ah, That's wrong Okay Second one Jangan hidupkan balik Nun yang dah mati Rasulun Amin luna Amin Tak boleh gitu. Dan ketiga kita lembutkan Run jangan sampai dengur lah Rasulun Amin Kita nak dapatkan lagu dia tapi kita Tajuk kita langgar. Untuk Izzah Al-Qi Nabiang Izzah Izzah Izzah Izzah Izzah Izzah Izzah Izzah Izzah Izzah Izzah Kalau tak ada soalan Mari kita buka uh, Koran kita Dan kita uh, At least baca Satu page ke apa Alright, untuk doktor apa kita tahsin bacaan. Hey. Hey. <laughs> Tolol <Tois. laughs> tu. <Lulu. laughs> uh, kita berhenti kat muka surat eh uh, mana eh? Kali ni pada baca. Ayat 20 4. 24 dah baca kan? Ah, dah baca. Okay, so 25 eh. Okey. A'udzubillahi minash <Sing> shaytanir rajim. Eh, Baca? Eh. A'udzubillahi minash <Sing> shaytanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا itu kamu belum kuda, muscat tidak kenapa? Sabtu atas tu. Nun sabtu. Okay. Amanu wabashiriladina Amanu nun apa kau mhandi? Nun mat Tobi kenapa? Lomah bertemu dengan wal. Okay. Dalam ayat ini ada satu izah lagi di mana? Jannah lah itu nun sabtu. Ada satu izah lagi ya Tadi ni Hamzah dengan mushaf mushaf hmm. min tahtihal la kanun min tahtihal nun mati jumpa dengan oh. huruf tak huruf tak, tak bukan huruf izal halqi eh taklah bukan huruf izal halqi ha hmm. ah, nampak anhar walaupun is, is inside one kalimah Cuba, surasulun so, amin dua kalimah kan. In between two kalimah tapi anhar in one kalimah. Nun mati bertemu huruf ha. Ha is huruf izah halqi. So this is a. Right? Boleh? Okay? Kullama ruziquu minha min samarati rizqan. Kullama ruziquu minha min samarati rizqan. Qalu I no. Lintang keluarga Walahum Inna Allah la yastahayi Okay, nampak belakang tu Cuma kita ambil pak angkat Okay Nanti kita masukkan hukum ni Inna Allah <tuh> la yastahayi Ay yagriba mathalam Ma ba'udatan Fama fawqaha innallaha innallaha innallaha ghayran yastafiru la yastafiru wa la yastafiru a yaqriba mathalan ma ba'u huwa kenapa مَتَى لَمَّا حَدِيثُهُ إِنَّهُ بِنُودًا بِنُودًا مُشَدَّدَ الْبَرْس فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِم الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا Um. Azrul, Azrul dengar Hadi baca Okay, then you will try to find Okay, everyone dengar Hadi baca And you will try to find is there anything that you can correct Okay, cuba Hadi Wambal lagi Kuas sikit Okay, kita suruh Hazlul Pesan-pesan sebelah daripada dekat Hazlul cepat Because once you start to teach nanti, okay. Because all of you, shalal, will teach one day, insyaAllah and you need to pick up also very quickly, okay. The way you think is is very is very good already. Okay, the standard is very high already. But there's, I think there was one part that I, I can hear. Do you get it? What? Yeah? Fire too. Okay, maybe a bit too tinggi kan. Nak terus ke fire too. But there is one more than that ara nah baca uh, ma Am Faya ya ma ah. ah, a madza ammik fayaqulu fayaqulu madza ara nunna ni dapat ha ara dallah ara dallah dah -dalla. tadi da. kerana Oh, lafsu Jalala Allah tu Dia memang tebal Allah kan Kalau tebal tipis Lillah Tipis Tapi Allah tebal Perut belakang dia dal Dal baris atas. Kalau kita termasukkan Dallah Peran dia Da Allah Dallah Dallah Dallah, dallah. Nampak? Jadi, ambil fayang aku dulu sikit Oh Yudillu bihi kathiran Wa yahdi bihi kathiran Macam Yudillu bihi kathiran Wa yahdi bihi kathiran Wa ma yudillu Illa al Wa yakutahun Ma Amar Allah Bi Ayo, salawat dan salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Sahih, sahih, wa yaqo, wa yaqo, wa yaqo, wa yaqo, wa wa yaqo, wa yaqo, wa yaqo, wa wa yaqo, wa yaqo, wa yaqo, wa Okay. ada masih ada lagi panjang pendek kita kena ulai kahumul khasirun kadza bikum la asif kayfa billahi wa qultum amwatun fa kenapa okay, tak ada tak kan kalau ada kaf mati kita ada uh, kita kena bunyikan sikit tak sikit so such that it so subtle such that only orang yang sebelah kita boleh dengar kaifatak surun binna apa saya baca Kaifatak tak Sama kuat sangat, dah jadi koala-koala Kerana sifat kaf ada sifat hamas, Ok, nanti kita boleh sifat huruf Jadi, such that orang sebelah tak boleh dengar Kaifatak furu nabilah Gitu, ok Kaifatak fururu Apa pang Faisal? Kenapa mak tau Kenapa mak Sudah ros, fuma yumiatukum, fuma Al-Tawa ila al-sama Al-sama al <tuh> force, ingat the the more we force nafas dia akan lagi banyak. bawa, cuba bawa lagi <tuh> jami'an thumma'stawa <tuh> thumma'stawa thumma'stawa Ilas sama. Fasal waktu? Sama. Ba an. Ba an. Ba an. Kalau kita nak waqafkan Samawat Huruf tak ha. pun sama ya Ada khamas juga Macam huruf kaf Samawat Sikit Sebelah-sebelah dengan ya Aisyah cuba Kho, huruf khok sama skit dulu ni. Summa, summa. Okey, tadi tadi ada pun sama. Ah tu pendek. So sabaan sama what? Okay. Ambil fasawo Wa huwa bi kulli syai'in alim Wa huwa bi kulli syai'in alim Wa huwa bi kulli syai'in alim apa Ada Izzah Alkit kat sini tak? Tak, tak jalan Ada, kat mana? Pindah tak apa? Awak jawab ada tak Hah? In in an yes. I know in an lim. Ah uh, apa betul-betul apa? Ah tawid Ain. Uh, so you can say Tanwin betul-betul dengan ain ataupun kasratan atau kasratain betul-betul dengan huruf ain. Okay Last ah uh, Faizal, izhar kia ada berapa huruf? bagus. Naam. Simple. Asah first In order. In order in, in, ikut, ikut kitab tadi. Okey okey, tak apa. In order ikut haluki kita. Senang. Lagi senang kan? Okey, atas sekali. Kha. Dek. Ghain. Boske. Eh, Abza dah turun satu level. Ha. Ha. Bagus. Azrul. Ain. Hadi, bawah. Kamja, apa-apa? Oh, ha, ha betul lah tu Ha, ha Ha Ha, kita Ha, betul Ha, betul Ha Okay So, izah Harki ada enam rupiah So, so far kita dah belajar uh, I think for today izah Harki cekuplah, eh Alright, nanti nak masuk lebih lebih, Nanti kita jumpa lah So, for this week Baca surah apa-apa yang suruh baca Cari mana izah Harki ada Tanya diri sendiri Apa hukum So, next week when I ask you It will be as easy as It will be as easy as It will be as easy sana ni, sana ada yang yang dia punya ada, ada, ada musaf yang tak ada baris ke atas, okay? Dia punya, tak dia punya, punya, punya wow, taruh ha? atas, dia atas wow tak ada, mati, atas wow tak ada baris mati. Uh, macam dia macam orang Osman lah. tapi, deh, kasi ya. Dia datang ok lah So, abang so, ni ni soalan Kadang-kadang, Musaf dia Kitab kita Dia Dia Kalau dia ada macam ni Ok, ni kita ada nampak atas huang dan rumah ada baris mati kan hmm. Tapi kadang-kadang Kita ada macam ni ha, Tak ada mati So, for us Now that we already know the hukum Tajwid Tak apa I said Guru Kadang-kadang ada tanwin macam ini, ada kadang-kadang tawiyat macam ini kan? Ada difference. So we we don't have to worry about how the tanwin looks like or how whether there is voice na. Because now we already know when there is a when there is a nombah atau melayu, it's already marked properly already. So we just apply the. It's lost a bit. Correct. Unless kalau wajah baris lain <laughs> lah. Uh, unless dia ada baris lain ni, jangan maksudi. Kalau ni tak ada baris ni sekiranya lah tahu domatun nawa atau biasa. Masih. Kesal lagi? Ah uh, kita. Tanwin, tanwin oh nun mati. Tanwin dengan nun mati demnya fungsi hmm. lebih kurang uh, sama tapi dia ada slight difference lah. Why tanwin, why nun mati? Itu bahagian Arab cerakkan kepada yang ahlinya. Tapi kalau kita tahu nun mati dengan tanwin. There will be hukum coming up next One hukum is it uh, So when we see this six It's half Nanti when we see others It's a Others is far like Okay so this is the Like, like the trigger girls like. You see somebody Oh There's a hukum coming up next oh, So ada uh, lagi Kalau kita Kesalah Jadi Daripada hukum boleh Okay, this rules that we learn Right, is actually uh, Okay, kesalahan bacaan Boleh dibahagikan Into two parts kesalahan Kalau kita kata uh, Al-Lahnu Al-Lahnu Al-Lahnu, kesalahan Al-Lahnu tu kesalahan Dia ada jali, dia ada khafi Jali tu kesalahan yang berat Yang dapat menukarkan makna Contohnya An-an uh, An-am an tu alai uh, Serata ladin An-am ta alaihim An-am -an ta alaihim Ta kan? Jadi, kita baca an-am tu alaihim Makna dia tu ya, makna, makna dia, Lari So this is kesalahan yang Yang uh, uh, Yang jali Kerana dia bertukar maksud Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi, everybody can know. Tapi kalau kesilahan kesalahan kadang kadang macam inna a qaina. Itu macam inna a qaina. Saya pernah dengar guru ada yang mengatakan ini adalah kesalahan khafi. Maknanya dia eh? takkan tukar makna dia. Doris eh? ni inna qaina inna qaina. Apa tukar makna? Mana pernah dengar lah Ada guru Yang pernah katakan, Jadi ini Safi uh, Walaupun Walaupun uh, Makna tak tukar Tapi dalam segi uh, ulama uh, Tajwid Ataupun orang-orang Katakan Dia memang satu Keburukan lah Macam something yang We should really avoid Okay that's why We are learning All this Tajwid Yes If we sometimes ter Tersalah We are learning So it's okay Tengah-tengah pelajar -tengah tak apa uh, Kita tak tukar kalibah ni Sejujur uh, Not to that extent Not to the extent, uh, Tapi my anjuran is we will try to avoid all al kesalahan as much as possible with the best to the best of our knowledge. Okay. As if we are learning contoh tadi ada orang uh, one of you, uh, some of you baca min min tapi sebenarnya kena MING Qobel mm, Dia adalah efak Efak yang yang tebal Tapi Tadi yang tu baca Satu orang baca min Qobel Saya tak betulkan Kerana kenapa Kita masih belajar lagi And I belum masuk Sebab tu lagi So sometimes Kalau kita terbaca When we are learning InsyaAllah terima Tapi we must try And usaha, keep on usaha. And like This is a, a very good way When you are reading Someone is listening Someone can correct you Okay Jangan um, jang, uh, Nak uh, kat rumah Ambil baca sendiri Cause we will make mistakes We do not know Even I think uh, both of us, we are also going to uh, our teachers' house to read also. Okay, so even our teachers are going somewhere else to read also. So, Star Fandy, I think uh, almost every break or every year he will go to Masir to read from his guru. And we know his knowledge, his knowledge is already is a lot lah compared to us. And he is still going so far away to get knowledge. So we must also make that effort. So that's why, brother. I emphasise the attendance of the class, but sometimes, of course, you cannot make it. I understand, but we will try our best to be present as okay? Okay, to to talk, uh, about tajwid, please, and when we can. Okay, we are going to set to top. Bab Tajuat, okay, shalom. We have half an hour or what before we start Isha together. Okay, then let's uh, start. Okay.